Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Вече почти сигурно че новият екип на избрания за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще получи подкрепа от Европейския парламент, тъй като включва в себе си 9 жени. Същия брой като в настоящия състав на комисията предаде EURACTIV, като посочва че три от дамите ще бъдат заместници на Юнкер. Изданието е получило документ с дата 2 септември, който показва че екипът на Юнкер ще отговори на изискванията на Европейския парламент за баланс между половете. Документът не е и подлежи на промяна, посочва изданието. В момента Юнкер привършва серията от интервюта с 27-те номинирани за комисари и се очаква в началото на седмицата да обяви списъка на комисията. Съгласно документа за българката Кристалина Георгиева се предвижда постът на еврокомисар по данъчното облагане и Митническия съюз, одит и борба с измамите. Европейския съюз може да включи руския министр на отбраната Сергей Шойгу в списъка си с хора, срещу които има наложени санкции заради украинската криза, както и да предприеме нови мерки срещу руската економика, предаде агенция Франс Прес. Общо около 20 души от властта и антуража на Владимир Путин може да бъдат добавени към списъка с хора, чието авуари са замразени и които не могат да пътуват свободно в Европейския съюз. До момента около 100 руснаци и украинци, както той е около 20 компании са обект на санкции от страна на Запада във връзка с кризата в Украина. Европейската комисия одобри включването на още един качествен български хранителен продукт в регистъра на храните с традиционно специфичен характер – руле трапезица, съобщиха от прес на институцията. Българският деликатес ще бъде добавен в списъка на над 1200 защитени продукта, след като миналия месец към него бяха добавени още панагирската луканка и филе Елена. Защитените на са начин продуктите да носят един и съж знак и да се произвеждат по строго регламентиран начин. Начин. Това създава репутация на продукти от по-висок клас и е гаранция за качество, което се контролира и от независими органи. След регистрация, производителите често започват промоционални кампании в чужбина. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио.